Teatrul la microfon. Zvăpăliata. Spectacol după novela omonimă de Anton Cehov, înregistrare din anul 1960. Că tata făcea servici cu dămă la același spital Și când bietul tata s-a îmbolnăvit Dămă a stat la capătăiul lui zi și noapte Câte jertfire de sine Ascultă, Riboschi, și dumneata scritor, le ascultă E foarte interesant, nu mai aproape Câte jertfire de sine, bună bunăvoință sinceră Nici eu nu dormeam nopțile astfel lângă tata Și lață-o bună, i-am răpit inima lui făiat frumos <laughs> Demofal nostru s-a îndrăgostit Nulea Soarta omului uneori atât de ciudată Ei, după moartea lui tata El intra odată pe la mine Îl întâlneam și pe stradă Și într-o bună zi Hop, mi-a cerut mâna <laughs> Parcă a picat din cer Toată noaptea am plâns Și m-am îndrăgostit și eu grozav Și iată, după cum vedeți I-am devenit consortă. <laughs> nu e așa, că are ceva în puternic, de urs. Eu stă acum cu profilul spre noi, șfață-i prost luminată. Dar când s-a întoarce, uitați-vă! Uitați-vă la fruntea lui! Răbovski! Ce zici de fruntea asta? A! Demo! Demo! Noi despre tine vorbim! Vino cu ace! Dă-mi, da Reboschi, mâna ta de om cinstit. Foarte bucuros de cunoștință. Așa, fiți buni, prieteni. Ei, Osip Stepanoviș Dâmov, era medic și avea cinul de consilier titular. El făcea servici la două spitale. De la nouă dimineața până la amează primea zimnic bolnavi. Clientel avea puțină, ca la vreo 500 de ruble pe an și atâta tot. Ce alta s-ar putea spune despre el? În schimb, Olga Ivanovna. Prietenii și cunoscuții ei buni Nu erau oameni de rând Fiecare se deosebea prin ceva Și era în felul lui o mică celebritate Avea acum nume și renume Ori dacă nu era încă vestit Făgăduia multe Un artist al teatrului dramatic Recunoscut de mulți ca mare talent Care învăța pe Olga Ivanovna Să recite. Un cântăreț de la operă care spunea oftând că să nu fi fost lenea și firea imoale, ar fi ajuns o cântăreață minunată. Urmau câțiva pictori în cu Jean Ristul, animalistul și peizagistul Ribovsky, un tânăr chipeș cu plete blonde de vreo 25 de ani. El ajuta Olga Ivanovna la studii și spunea că se prea poate ca din ea să iasă ceva bun. În mijlocul companiei acestea, dâmov părea deprisos, străin și mic, deși era înalt la stat și lat în spete. Olga Ivanovna avea 22 de ani, iar Dâmuv, 31. După nuntă i-a început să ducă o viață minunată. Olga Ivanovna se scula de obicei pe la ora 11 și se așeza să cântea la pian, ori dacă era soare, picta ceva în ulei. Pe urmă, după 12, se ducea la croitoreasă, de la clăitoreasă Olga Ivanovna se ducea de obicei pe la vreo actriță cunoscută, de la actriță trebuia să se ducă la studioul pictorului, pe urmă la cineva din celebrități, să invite, ori să facă vizite, ori pur și simplu să pălăvrăgească. Și pretutindeni era întâlnită bucuros și binevoitor. Ea avea voce, cânta și la pian, picta în culori, modela, lua parte la spectacolele de amatori și făcea totul cu talent. Dar la nimic nu se manifestau atât de vădit talentele ei ca la iscusința de a face cunoștință repede și a lega prietenii cu oamenii vestiți. După ora patru ea lua masa acasă cu soțul. Tu, Demofi, ești un om deștept, vrea nu mare cu sun. Nu te interesezi deloc de artă Puiule, nu le înțeleg ah. Da, de când sunt mă ocup cu științele naturale și medicina, <gă> Și, și n-am avut timp să mă interesez de artă Oh, dar asta e îngrozitor, Dima De ce? Cunoscuții tăi nu se pricep în științele naturale și medicina, Și cu toate acestea <gă -și> nu-i dojenește Fiecare al lui eu nu înțeleg peizajele și operele Dar cot că dacă niște oameni deștepți Le închină întreaga lor viață Iar alți oameni deștepți Plătesc pentru ele avere întregi Înseamnă că-s de trebuință Eu nu le înțeleg Dar a nu înțelege Nu înseamnă a tăgădui. Oh, Dumof de să strâng mâna ta de om cinstit După masă Olga Ivanovna se ducea pe la cunoscuți, nu pleca la teatru sau la concert și se întorcea acasă după miezul nopții. Și așa, zi la zi. În fiecare miercuri, la ea se făceau serate. La seratele acestea toți se distrau, închinând vremea artelor frumoase. Actorul de la teatru dramatic declama, Cântărețul cânta, picturii desenau, iar gazda, desena, modela, cânta și acompania. Dâmov nu era de obicei în salon Și nimeni nu-și amintea de existența lui Dar exact la jumătate, la 12, Se deschidea ușa și din sufragerie apărea Dumov, cu zâmbetul lui naiv, blând Domnii sunt rugați să poftească la masă Băi nu vă meu metru, doctel Ești pur și simplu Domnilor, uitați-vă la fruntea lui De i mă, îndoarce te profil Domnilor, uitați-vă Foață-i de tigru bengalic. Iar ochii plini de bunătate Și blânscă de cer nu e așa? Da, da. Tinerii în surăței Erau fericiți Și se împăcau cât se poate de bine între altele fie spus, a treia săptămână din luna lor de miere n-a fost atât de fericită, ba chiar s-a întâmplat să fie tristă. Nu merge, puiul dragă. Azi am făcut patru autopsii și ne-am tăiat dintr-o dată două degete. și de-aia de acasă de am băgat de seama. Să nu se infecteze cumva! Iată, mă adâncesc în lucru, puiul. și devin distrat. Dar toate au trecut cu bine și viața pașnică, fericită, Fără griji și nevoi, a început din nou. Prezentul era minunat, iar primăvara se apropia zâmbind, Zâmbind de departe și făgânduind mii de bucurii. Ce fericire! În aprilie, mai și în iunie, vila departe de oraș, Plimbări, studii, privigători, iar pe urmă, din iulie până în toamnă târziu, călătoria pictorilor pe Volga. Și la excursia asta, ca membru nilipsit al societății, va lua parte și Olga Ivanovna. Duminica mare după masă, dânul a cumpărat de-ale mâncării și bomboane Și a plecat la vilă să-și vadă soția. văzut o de vreo două săptămâni Și se făcuse dor de ea. Șezând în vagon, el simțea foame, oboseală, și își închipuia cu ce poft are să mănânce seara cu soția nestingherit de nimeni și cu ce plăcere are să tragă un somn bun. Și-a apucat viselia când se uita la pachetul în care erau învelite icre, cașcaval și somon alb. Când și-a găsit vila și-a recunoscut-o, soarele scăpăta de-acum spre asfințit. Bătrâna slujnică i-a spus că cucoana nu e acasă, dar că trebuie să fie de grabă. Dâmova a găsit aici trei bărbați necunoscuți. Doi erau bruneți, iar al treilea ras ca palmă și gras. Probabil actor. Pe masă ferbea samovarul. Ce dorește domnul? Olga Ivana trebuie. Da, da. Așteptați, dată vine. Poate doriți un ceai? Mulțumesc. Lui Dâmuvu era și sete și foame, dar ca să nu strice pofta de mâncare, a refuzat ceaiul. De grabă s-a auzit pașul un râs cunoscut de femeie și în camera năvălit Olga Ivanovna cu pălăria de soare pe cap și colodiță în mână, iar în urma ei... A intrat bujorat la față și vesel Rebovscăi Demo, Demo, tu ești De ce n-ai venit atât de vreme? De ce? Când puteam să vin, puile, să cupa doar Iar dacă am și eu o clipă liberă, nu se potrivește cu versul trebuie Sunt atât de bucuroasă că te văd Te-am visat toată noaptea și mă temeam să nu te fi îmbolnăvit ah! de ști cât ești de scump, drept la că ai venit Tu ești simțit salvatorul, numai tu mă poți scoate din încurcătură Mâine are să fie aici o nuntă supra-originală Se căsătorește un tânăr telegrafist de la gara un care cehildeev, tânăr frumos, cu scaun la cap Și avea în are ceva, ai știi, puternic, de urs Noi toți vilegea turiști ne interesăm de aproape de el Și am dat cuvântul că venim la nuntă un sărac, fără prieteni, sfios Și ar fi păcat să refuzăm. refuzăm Închipuți După liturghie, pe Pe urmă de la biserică toată lumea Se duce pe jos până la casa miresei. Înțelegi? Crângul Ciripii de păsări, pete de soare Pe iarbă și noi toți Ca niște pete colorate pe fonul Verde proast <gângh> Sopra original în stilul Expresioniștilor francezi Da, dinură dar în ce să mă duc eu la biserică? N-am aici nimic, absolut nimic. Nici rochii, nici flori, nici mânuși. Trebuie să mă scoți din încurcătură. Faptul că ai venit înseamnă că soarta te-a trimis să mă salvezi. Iată, scumpule, cheile. Pleacă acasă și de lângă de rob, rochii mea roz. O țininte, îi a prima. Pe urmă, în camera jos, în treaptă, ai să vezi două cutii de carton. Deschid-o pe cea de sus și ai să vezi tul, tot tul, tul și diferite de de peticuțe. Iar sub ele flori. Cuate florile cu atenție, struiește-te sufletelul să nu le boțești, pe urmă eu măi alege din ele, da, și mă nu -și cumpără. Bun. Mâine plec și strimit trimit totul. Când, mâine? Când ai să dovedești mâine? Mâine primul tren pleacă la nouă, dacă nu mie la 11? Nu, drăgoțule, trebuie să pleci numai decât astăzi. Dacă n-ai să poți veni mâine, trimite lucrurile printr-un curier. Ai, dute Acuși trebuie să vie trenul de Tu, tu, tu. Nu-mi târzi Bine ah, Cât e rău îmi pare că-ți drum Cine m-a pus proastă de mine Să-i dau cuvântul telegrafistului Dymov a băut la repezeal un pahar de ceai a luat un covrig și, cu un zâmbet resemnat pe față, a pornit-o spre gală. Dar cașcavalul, somănul și icrele au fost mâncate de cei doi bruneți și de actorul gras. Ivanul n se uitat de pe puntea vaporului când la apa volgăi, când la malurile ei minunate. Alături de ea stătea a și spunea, Umbrele negre de pe apă nu sunt umbre, ci vis. În privelește ăștia apei este cu luciu fantastic, în privele ăștia cerului nemărcinit și a malurilor triste și îngândurate, Ce vorbesc de deșertăciunea vieții noastre și de existența ceva suprem, veșnic, plin de fericire, Ar fi bine să dai totul uitării, să mori și să devii o amintire. Trecutul e banal și neinteresant, viitorul mizerabil, iar noaptea asta minunată, singura noapte din viață, degrabă se sfârșește, se contopește cu veșnicia. De ce să mai trăiește? Că Ivan asculta când glasul lui Rybovski cântăcerea nopții. Și se gândea că ea, ea e nemuritoare. Culoarea de pe rozea pe care o vedea pentru prima dată în viață, Cerul, malurile, umbrele negre, cu bucurie inconștientă care umplea sufletul, toate îi spuneau că ea va deveni o mare pictoriță și că undeva în depărtare, dincolo de noaptea cu lună, în spațiul acesta nemărcinit, o așteaptă succesul, slava, dragostea norodului. Și se mai gândea că alături de ea, Rezămat de bord, stă un om cu adevărat mare, Un geniu, un ales al lui Dumnezeu. Tot ce a creat el până acum e minunat, Nu și neobișnuit. Dar ce va crea cu timpul, Când odată cu maturitatea va crește și talentul lui, Va fi uimitor, neînchipuit de înalt. Și asta se vede după fața lui, după felul lui de a se exprima și din felul cum vorbește despre natură. Despre umbre, tonurile de seară, despre luciul lunii el vorbește în mod neobișnuit în limba lui și fără să vrei simți farmicul dominării lui asupra naturii. Ia atât de chipeș, original, și viața lui e independentă. Liberă, străină de toate cele lumești Ca viața unei pas. Sunt stăpânirea să srobul domitalei. De ce ești astăzi atât de fermecătoare? Te iubesc la nebunie. Spune-mi un singur cuvânt și nu mai trăiesc. Mă las de artă! Iubește-mă, iubește-mă! Te rog, te rog să nu spui astfel de cuvinte. Mă trec viori când ascult. Dar. Dăimov! Cine-i Dăimov? De ce, Dăimov? Ce mă privește Dăimov, pe mine? Pentru mine există volgă, luna, frumusețea asta, dragostea mea, extazul meu și niciun fel de timov, nu știu nimic. Mie nu trebuie trecutul. Dăruiește-mi o singură clipă. Una singură. Într-adevăr, cine-i Dîmov? De ce Dîmov? Și există el oare, în realitate? Nu numai un vis, o închipăire și atâta tot. Lui. Cum simplu de rând îi ajunge și fericirea De care a avut acum parte Acolo lasă să mă judice Să mă blesteme Dar eu fac în ciuda tuturor Și mă dau pierzări În viață trebuie să guși din toate Doamne Cât e de încrozitor și de minunată În același timp Ei răspunde-mă odată, mă iubești, da? Mă iubești? Ce noapte fernecată Câtă vrajă în însa Da ce noapte fermecată! Ziua de 2 septembrie era caldă și liniștită, dar cu cerul posumărât și nu era nicio nădejde că se va însegna. Volga era de acum fără viață, Mată și rece Totul amintea apropierea unei toamne Mohorâte și triste Olga Ivanovna naședea după paravan pe pat Învârtind pe degete minunatui păr de aur Se vedea când în salon Când în dormitor Când în cabinetul soțului Închipuirea o ducea la teatru La coletoreasă și la prietenii ei cu renume. Ce-o fi făcând ei acum? Își aduc oare aminte de mine. Sezonul s-a început Și-ar fi timpul să se gândească la serate. Dar demn, Drăguțul de demn, cu câtă sficiune copilărească Mă roagă în scrisori să mă întorc mai repede acasă În fiecare lună îmi trimitea câte 75 de ruble Iar când l-am anunțat printr-o scrisoare Că m am împrumătat de la pictură 100 de ruble El mi-a trimis și suta asta Ce om bun și mărinimos O, oh, Doamne, Doamne Oare când are să apară și soarele acesta! doar nu pot continua fără soare un peisaj însorit. Doar și un studiu cu cer înăurat. Ți-mi minte, pe planul din stângă e pădure, iar îndreaptă o cereadă de vaci și în de gâști. Acum ai putea să-l termin. Chiar așa, să-l termin. Îți închipui că chiar atât de prost încât nu știu ce am de făcut, da? Cât mult te-ai schimbat față de mine. Da, nu mai lacrimi n-ajungeam. Încetează! Eu am mii de motive să plâng, dar nu o fac! Mii de motive! Cel mai asemnat motiv e că ți-am devenit povar. Da, da! Dacă vrei să ascunzi adevăr, domne ți rușine de dragoste noastră. Până acum, atât tot timp, să nu observi ceva, picturi, Deși asta nu o poți ascunde și ei știu de mult tot ce e între noi. Olga, un singur lucru te rog. Un singur lucru. Nu mă chinui. Am ceva în Dar jurem că mă mai iubești. Grozitor. Până la urmă am să mă aruncăm polca, am să-mi iezdrimiți. Lasă-mă în pace. Ucidim-mă! Ucidim-mă! Ucidim-mă! Singură, Olga Ivanovna a stat plângând pe pat încă multă vreme. La început se gândea că ar fi bine să se otrăvească și să o găsească iubovski moartă, pe urmă gândul a dus în salon, în cabinetul soțului și ea și-a închipuit cum de mișcată alături de Dimov, bucurându-se de liniște și curățenie fizică. Apoi s-a văzut, șezând seara la teatru și ascultându-l pe Mazini, și-un dor aprins de civilizație, de zgomotul de oraș, de oameni cu renume, i-a strâns inima. Rebovski s-a întors acasă pe la Sfințitul Soarelui. Ca să se dezmerde pe lângă dânsul și să arăte că nu-i supărată, Olga Ivanovna s-a apropiat de el, a Și-a trecut cu pieptele prin părul lui Bălai Rebușă Ce este? Ce este? Lasă-mă, te rog, în pace, lasă-mă Rebușă, știi ce? Trebuie să ne despărțim într o vreme Altfel de plec de putem să ne certăm în mod serios m am săturat de toate astea Chiar asplic. plec Cu ce? Călare pe băț? Azi Vreau să zic că la nouă și jumătate susește vaporul. Ce? Da, da, da. Ei atunci pleacă. Aici acum ai plictiseală, n-ai ce face. Și-ar trebui să fiu mare egoist ca să te rețin. Ei, da. după data de 20, ne vom vedea. Vopsirele și le ține la țire, bușă. Ce ți mai rămâne ai să aduci? O mine, vizi, nu te nu lâncezi? Lucrează. Eu știu că tu mi-ești bravo când vrei, bușă. La ceasul nou, înainte de despărțire, Rebusch a sărutat-o ca să nu sărute pe vapor față de pictori și a condus-o la debarcader. În curând a sosit vaporul și a plecat ducându-și pe dânsa. Acasă după două zile și jumătate. Fără să scoată pălăria și vater pruful, răsuflând adânc de emoție, a trecut în salon, iar de acolo în sufragerie. Dămovședea la masă. În farfuria dinaintea lui era o găinușă de munte. În casă Olga Ivanovna intrat hotărâtă să nu spui bărbatului nimic, și convinsă că va avea pentru asta destulă voință. Dar acum când a văzut zâmbetul lui larg, naiv și plin de fericire, și ochii strălucitori de bucurie, a simțit că ascunde adevărul de un astfel de om, e cu neputință. Și tot atât de josnic cum ar fi să clevetească, să fure, ori să ucidă. Și într-o clipă, s-a hotărât să-i mărturisească totul. Lăsându-l să o sărute și să o îmbrățișeze, i-a îngenuncheat în fața lui. Și-a acoperit fața cu mâinile ce puiile, puiule? Nu-i nimic Nu-mi de seamă Hai să ne așezăm Așa Așa Mănâncă fructura de găinușă Pe fi flămândă mititica de tine Iar spera cunezața aerul casei acestea atât de dragi Și mânca Iar el o privea drăgostos și râdea de fericire. A început să-și dea seama că soția l -inșeală. Parcă el nu era cu conștiința curată, nu se mai putea uita în ochi, Nu zâmbea vesel întâlnindu o Și ca să rămâie mai rar, Între patru ochi cu ea, Își aducea deseori la masă prietenul, Pe Korostelov. La masă amândoi doctorii vorbeau despre medicină Numai pentru ca să-i Olga Ivanovna Na putința să tacă, Adică să nu mintă. După masă, corostelov se așeză la pian, Iar dâmul vofta și spunea. E, eh, frățoare dragă, ce să-i faci? Cânte ceva trist. Ultima vreme, Olga Ivanovna pierduse orice prevedere. În fiecare dimineață se trezea cu dispoziție rea de tot, cu gândul că nu mai iubește pe Reborschi și că, slavă Domnului, totul s-a terminat. Aducându-și în aminte de multe altele și cugetând, Olga Ivanovna se îmbrăca și pleca la studioul lui Rybovski. Îl găsea de obicei vesel și încântat de tabloul lui cu adevărat minunat. Da! Așa ceva n-ai pictat niciodată. Știi, tocmai te trec fiori. Pe urmă, pornea urgămin să o iubească, să nu o părăsească, să aibă milă din nefericita și sărmana de dânsa. Ea plângea, îi săruta mâinile, cerea să-i jure că iubește, îi dovedea că fără răurirea ei are să se rătăcească din drum și are să se prăpădească. Dacă nu găseam găsea în studio, îi lăsau o scrisoare în care jura că de nu vine astăzi la dânsa, se o trăvește negreșit. El se temea, venea întotdeauna și rămânea de obicei la masă. Fără să-i pise de prezența soțului, el îi spunea grosulănii, iar ea îi răspundea cu aceeași monedă. După masă Reborschi se grăbea să spună la revedere și să plece. Unde te duci? El nu mi-a vrut cunoscută și se vedea că prin asta râde de gelozia ei și vrea să-i facă în ciudă. Ea se ducea în dormitor. De gelozie, necaz, umilință și rușine, începea să plâng cu hohote. Dă vă lăsa pe corostelov în salon, se ducea în dormitor și spunea încet: Nu plânge tare. Trebuie să taci. La ce-ți ajută asta? Ce s-a întâmplat, nu mai întreți Într-o seară când ea se gătea de teatru în fața oglinzii dormitor a intrat dâmol Îmbrăcat în frac și cu cravată albă El zâmbea blând Și ca o se uita vesel în ochii soției Fața îi radia de bucurie Puiule, astăzi a avut loc apărare disertației mele Da? da. Să-i apărat-o? <laughs> Știi, se prea poate mi se propune privat docentura la patologie generală Cam așa ceva meroasă Se vedea după fața lui fericită Când ar fi împărtășit Olga Ivanovna bucuria și izbânda lui I-ar fi iertat absolut totul și din prezent și din trecut Și-ar fi uitat de toate Dar ea nu înțelegea ce înseamnă privat docentura și, în afară de asta, se temea să nu-mi târze la teatru și n-a spus nimic. El a stat vreo două minute, a zâmbit vinovat și a ieșit. se dusese la spital și ziua întreagă a stat culcat. Olga Ivanovna ca de obicei după 12, s-a dus la Rebosche să arate ei natiur mort și să-l întrebe de ce nu venise ieri. Ea a intrat fără să sune și când scotea Nantreu Galuș i-a părut că în studio s-au auzit pași grăbiți și foșne de rochie. Când s-a uitat repede într-acolo a apucat să vadă numai o bucățică de fustă cafenie care peste o clip a dispărut după un tablou. Nu încă pe nicio îndoială Se ascunsese o femeie De câte ori își găsise și Olga Ivanovna Refugiu după acest tablou ah, Îmi pare bine că vă văd Ce se mai ude pe la dumneavoastră? Am adus un studiu ah, Un studiu Un studiu Natur mort CURORT, CORT, PORT... Am obosit. Nu-i rău, desigur, dar și astăzi studiu, și anul trecut studiu, și peste o lună tot studiu... Cum de nu te-ai plictisit? În locul dumneitarii eu m-aș lăsa de pictură și m-aș apuca în mod serios de muzică, vor de altceva. Dumneata nu ești pictoriță, ci muzicantă. Dești, cât de tare am obosit! Acum spun s-a aducat ceai. Ce zici? Olga Ivanov n-a auzit cu el îi ordonă ceva la lui. ca să nu și-a rămas bun, să nu dea explicații și, principalul, să nu-i zbucnească în plâns, i-a ieșit trepede și-a pus galoșii și-a pășit în stradă. Aici a resuflat ușurată și a simțit că a scăpat odată pentru totdeauna și de rebovski, și de pictură, și de rușinea ce o apăsase cu atâta greutate în studio. Toate au luat sfârșit. Umblând prin oraș, ea se gândea într-una la scrisoarea rece, tăioasă și plină de demnitate personală pe care o va trimite negreșurului lui Iabowski, la călătoria pe care o va face primăvara urvara cu dâmuv în Crimea și la vremea când s-a dezbăierat definitiv de trecut și va începe o viață nouă. Întorcându-se acasă seara târziu, ea s-a apucat de scrisoare Puiule Puiule Da? Ce este? Puiule, nu intra în coace Apropite numai de ușă ca cei Trei zile în urmă M-am olepsit la spital De difterie Să acum Acum nu mă simt bine Trimite repede După Corostelov nu, nu, nu, se poate întâmpla una ca asta. Trimite. Mă simt rău. Mai repede. Trimite. Ce să mai fie, și asta? Cu difteria nu -i de glumă. Ea a luat mașina la lumânare, a intrat în dormitor, și aici, gândindu-se ce trebuie să facă, s-a uitat din întâmplare în oglindă. Speriată, ea se văză deosebit de respingătoare Și deodată inima îi s-a strâns de jale pentru dâmov Pentru dragostea lui nețărmuită față de dânsa Pentru viața lui tânără și chiar pentru așternutul acesta părăsit Și și-a mai adus aminte de zâmetul lui blând și supus, a plâns cu amărăciune și i-a scris lui Corestelev o scrisoare plină cu rugăminți. Era ceasul două de noapte. Vanovna nepeptănată, salută, cu capul creu de nesom și cu fața vinovată a ieșit din dormitor, Pe lângă ea trecut în un domn cu barbă neagră se vede că un doctor Mirosea a medicamente, lângă ușa cabinetului stătea corosteliof, sunt fie cu iertare Dar la dânsul nu vă las Vă puteți mă lipsi Și la urma urmilor N-are niciun rost Totuna una Ai vrează. E difteria adevărată Cine caută pe naiba Trebuie dat în judecat Știți cum s-a mă lipsit Marțea trecută a luat și asupt cu un tub Membranele difterice din gâtul unui băiețel Și ce rost avea? Așa, aiurea, din prostie E mare primeștea, foarte Da Se spune că forma e grea de fapt, ar trebui să trimitem după șerec. A venit unul mărunțel la trup, pe urmă altul înalt adus de spete, după asta unul tânăr foarte gras. Toți erau medici care venise să facă de servici la capătul tovarășului. Domnea o liniște apăsătoare. Să găteam dormitor și se gândea că Dumnezeu o pedepsește pentru că și înșelase soțul. Ea nu-și mai amintea de acum nici seara cu lumea de pe Volga, nici declarația de dragoste, nici viața poetică din izbă. Își amintea numai că dintr-un simplu capriciu, din zburdălnicie s-a mânjit din cap până în picioare cu ceva murdar, lipicios, care nu se va mai spăla. În vecii vecilor. Când Olga Ivanov n-a ieșit a doua oară în salon Curoselov ședea și fuma Are difterie cavității nazale Și ei ne mai lucrează prost De fapt lucrurile stau prost. Trimiteți după șrec A fost de cum Tocmai el a observat Că difteria a trecut în nas Ei, De ce poate șrec De fapt Nimic El îi șrec eu o stălă, Și nimic mai mult Tavanorna stătea îmbrăcat în patul nestrâns de dimineață Și pilotea I se măzărea că toată casa e plină de jos Până în tavan de o bucată enormă de fer Și că destul să scoți afară ferul Pentru ca toată lumea să poată răsufla ușurată Și să devină veselă Când se trezea își dădea seama că ferul nu e altceva decât bala lui Dîmov. Clipele treceau încet. În dormitor a intrat cineva parese se străin. Olga Ivanovna s-a ridicat repede și l-a recunoscut pe Corosteliov. Cât e ceasul? Aproape trei. Ei? Am venit să vă spun că știi sufletul. <gasps> Mare pentru că și-a jertuit proprie sa viață. Ce pierdere pentru știință! În comparație cu noi toți, el a fost un om neobișnuit de mare și ce talent! Cât de mult prometea! Doamne Dumnezeule! El ar fi devenit un învățat Cum nu găsești altul Să-l cauți cu lumânarea Oi, dimov, i dimov, Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Dar câtă curățenie morală Bun și curat la suflet Cu inima plină de dragoste Cristal, nu altceva. Știința i-a slujit și în numele ei a murit. Și lucra zi și noapte ca un Boc. Nu-l cruța nimeni. Și tânărul învățat, viitor profesor, trebuia să-și caute clientură și să traducă noaptea. Ca să plătească pentru Cârpele astea Mârșave Nici el nu se cruța Nici alții nu cruțau Ce să mai vorbim de fapt Da Mai rar așa om Olga Ivanovna și-a amintit toată viața trăită cu el de la început până la sfârșit, în toate amănuntele și deodată a înțeles că el fusese într-adevăr un om rar și aducându-și aminte de stima tuturor medicilor cunoscuți față de dânsul, i-a și dat seama că ei vedeau în el o viitoare celebritate, Pereții, tavanul, lampa și covorul de pe podea Toate au prins adânțui batjocoritor Vrând parcă să-i spuie Ai lăsat să-ți Ai lăsat să-ți scape Ea a fugit pe-un gând din dormitor A trecut repede prin salon pe lângă un necunoscut Și a intrat într-un suflet în cabinetul soțului El stătea nemişcat pe divanul lui turcesc Fața era subtă, slăbită și avea o culoare pământie galbenă pe care nu întâlnești niciodată la oamenii vii. Demă! ar fi vrut să-i spui că greșise, că nu-i pierdut încă totul, că viața mai poate fi încă frumoasă și fericită, că el un om rar, neobișnuit de mare și că îi se va închina cu evlavie toată viața. Demă! În prima parte a ciclului, teatrul la microfon, am prezentat spectacolul Zvăpăiată de Anton Cehov, montat la Teatrul Alexandr Pușkin în anul 1960. În continuare vă invităm să audiați în adaptare radiofonică povestirea Casa cu de același autor, traducerea Vasile Vasilache, regia artistică Vasile Neagu, înregistrare din anul 1982.